Nyolcadik fejezet Kedves Dév! Mikor ér véget a Kedd, és mikor kezdődik a Szerda? Veled kezdődik Kómában, a sürgősségi egyik kórházi ágyán, Fargóban, északdakotában. Nem hittem volna, hogy egyszer ezzel a mondattal jellemzem majd az életünket. Ide-oda gurítanak, eszméletlenül egyik vizsgálatról a másikra,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 Kedves Dív, arra kértelek, szorítsd meg a kezem, ha tudod, mennyire szeretlek. Csak szorítottad és szorítottad és szorítottad.